Раптом опинившись одна посеред майданчика у світлі, що водночас приховувало і оголювало, іще більш самотня, ніж посеред пустелі. То, заглядаючи в очі шефовій дружині, читав у них водночас виклик жінки і наказ володаря. Надя не знала, куди подіти руки, упустити чи ще ні, не мала, куди подіти очі. Я ж казала, казала тобі, що не треба нам іти сюди, у це кубло ЗМІ. Софія подумки посилала їй команду. Тільки не плач, дівчинко, тільки не плач. Дівчинка поки що трималася. Що ж ти, Ігоре? Невже зараз обнімеш у танці цю слизьку чорну потвору? А Ігор, якого, мабуть, не раз били, якого, мабуть, і стріляли не раз, недовго думав. Швиденько зважив усі непевні вигоди вірності і матеріально вагомі переваги послуху. Усміхнувся Наді, ніщяк малий, і підняв за талію дружину боса. І вітри зірвалися, і хмари зібралися, і хвилями захиталася підлога під ногами іщами тому певної свого щастя дівчини. Та враз поруч з покинутою тоненькою тростинкою наймення Надія з'явилася могутня, ставна фігура і схивила лису голову у запрошенні. Сльози на очах малої миттю висохли. Гості в голос зойкнули, а Лілія ледве не вдавилася отрутою. Оце так помстилася. А Наталію, покинутої в танці, чи існує для дівчини більша ганьба, Надій вже лягла сильна рука самогутнього Бориса II. Засоромлена і нараз ощасливлена дівчина – Дослухалася крізь музику до його слів, і от вже на обличчі, котре щойно світилося мукою, з'явилася ніжна усмішка. Софія готова була цієї миті розцілувати свого боса. Свого. Ото вже й свого. Щоб висока гостя не знудилася, Боронь Боже, сама, до неї кинувся іменинник розсипаючи компліменти, зиркав скоса на жіноньку дорогеньку. Ну вона в нього тепер потанцює вдома. Оце так утяла. Її забавки суці робити нічого, нудиться, байдики б'ючи, а йому тепер викашлює витівки дорогої половини. Вона ж не тямить стерва, що бос він тільки з поверхні гладенький і лагідний. А кожен такий фокус чи по роботі, чи в сім'ї одразу просікає. Іначе в комп'ютер записує. За це тобі плюс, голубе, а за це мінус. Ой, скільки вони сьогодні мінусів нахапали з Ігорем через цю чортову історію кохання. У боса поняття про мораль власні і не на нараз добуті. Софія Андріївно, може ви їй навчили, як допомагати чоловікові в роботі, а не навпаки, у вас так гарно виходить. Я своїй розповідав, як ви тоді цього ось тюмені, раз і сім процентів у кишені. І засміявся голосно і гірко. «Щойно танець закінчився, бо сподав Софії руку. Нам пора. Залиштеся, Борисе Аркадьовичу, іще ж піонерська година, люто зиркаючи на прекрасну половину, благав, укрившись плямами іменинник. Продовжуйте без нас». На жаль, Софію Андріївну надто стомлюють подібного роду розваги. І ледь чутно до Софії. Тримай спину, лялю». І холодом їх, холодом, хай відчують. Софія вже давно наготувала посмішку залізної лізи, увімкнула не просто холод, арктичну морозильну камеру.